Mint a leszakított haldokló virág, mint az ötmillió magyar, akit nem hallanak világ, Mint borba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázó ránk, olyanok leszünk mi is.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 Beszélnek. Ha kifeszélnek, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle célnek. Jó reggelt a 2020. Június 3. a szerda. Van a pontos idő, egy perc múlva lesz, 4 Ez a Kejfejancsi, mi lenne más? Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éven auliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Egy bátortalan kísérlet arra, hogy az ember elválaszza nap, mint nap a fontos, a fontos talantól. Mint azt a képernyőn is láthatják, egy telefonszámon elérhető vagyok, nem sokáig, de hívható vagyok. 06187-0877. Aztán nem sokkal fél nyolc előtt a kerékpáros klubot ö, fogom önöknek kiközvetíteni, önök is kérdezhetnek majd. Három 8 nyolc után nem sokkal Tóth Csabát, MSP, Zugló kapcsolom. Nyolc óra után falus András, majd Duranelli Péter rendelnek. Ebben a fél évben utolsó előtti alkalommal ők a jövő héten lesznek, már, mint falus András és Duronelli Péter, azt követően még jobban kibontakozik a kejfejancsi már, ami a szabad idejét illeti. Gyönyörű az idő, hét süt a nap, és 12, 14 fok van, van, ahol 13 és 15 fok között váltakozik a hőmérséklet. és a táblatok beláthatatlanok. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! szeretnék beszélni. Ez történik ebben a pillanatban. Jó reggelt fialó! úr! E, olyan problémám volt, hogy voltkor néztem az ön adását és teszélyten próbáltam ugye elérni ebben az ügyben, amikor elszökött a miniszter asszony, hogy nem tudom, hogy pontosan ki is az a hölgy a sajtós elő. Igen, se nem miniszter asszony, se nem szökött el, gurma zita történetéről van szó igen, szó. igen, igen, igen, igen, igen, igen. van szó. Ketten összerakjuk, e, igen. Persze, hogy elszöknek egyébként, mert ez a cigány ügy, ez izdó kemény dolog. Az izdó kemény... Elnézést, élet, amikor elszökött, azt se tudta, hogy mi kapcsán akarják kérdezni, ráadásul nem szökött el. Tehát az a kérdés, hogy ön beszélgetni akar valamiről, vagy egy kommunikét akar felolvasni? Én nagyon kínos helyzetben vagyok, mert én nem beszéltem még így. <há> de, <há> de az első ilyen az ilyen <gül> <gül> Nagyon nehéz ez nekem. Ne, ne, ne, ne legyen lámpalázza. Ocsa le az összes villanyt, és akkor nem lesz lámpalázza. Na figyelj! Jó, elszoknak, elszoknak az emberek a roma ügytől egyébként. Nagyon Szerintem hozzá szomorú, se ami, Nagyon szomorú egyébként, ami ebben az ügyben történik. Blán például Gyöngyöspata ügyben is. Olyan emberekről beszélgetnek, akik tényleg rászoruló emberek. Nyomor, mély nyomorba élnek az emberek. Ezek az emberek nem akarták a szenzációhajházást. Ezek az emberek megérdemlik azt, hogy odejják nekik a pénzt. Ezek az emberek ezek ö, nem kívántak azt, hogy őket megkülönböztessék az oldalba, az iskolákba. Ezek az emberek együtt akarnak élni a magyar közösséggel. Mi kis magyarok vagyunk, a emberek is magyarok. Ezért nem értem, hogy miért nem úgy állnak a dolgokhoz, hogy jó legyek a miniszterek is. Ön egy cigány ember? Így van, így van, én egy cigány ember vagyok. Ha én önre nézek, akkor en... hogyan tudom azt megállapítani, hogy ön cigány ember és nem nem cigány ember? Van, van ennek külszíni megnyilatkozása? Van, akinél van, de. Soknál nincs. Ön Soknál azt, nincs. hogy cigányember és nem a szónak abban az értelmében magyar ember, ahogy egyébként Magyarországon erről egyesek képesek beszélni, szóval az ezzel kapcsolatos első emléke az mi? Az első emléke Az, hogy én felvállalom azt, hogy én román ember vagyok. Nem itt tartunk. Nem azt kérdezem, hogy mikor különböztették meg önt másoktól? Mikor Ez volt? Gyerekkor, gyerekkorában? Gyerekkor, mikor igen. Mi történt? Mi történt egy de mi történt? Sötétebb az ember bőre, akkor mindjárt az hogy mert te cigány vagy. De mi történt, amikor de. megkülönböztették? Hát ez, cigány jelzőket tesznek az emberhez. Amikor egy cigány embernek cigányok a szülei is, ugye? Így van, a szülei is az. Azoknak a is. Erre van egy vicc, de ebben a rádióban nem biztos, hogy célszerű lenne elmondani. <gül> szóval az a, az, a, az a kérdés, hogy a szülei... Amikor önt nevelték, akkor mondtak-e bármit arról, mint amit a nyúlnak mondanak a nyúl szülei, hogyha jön a róka, akkor vigyázzon. Nem, nem. De ezt jól tették? nem arra neveltek. Az én szüleim arra neveltek, hogy együtt kell élni normálisan az összes többi emberrel, tiszteletbe kell tartani a másoknak a véleményét, tiszteletbe kell tartani a másik embert, és szeretni kell az embertársunkat. Ön cigány közösségben nevelkedett, vagy sem? Cigány közösségben. Csak azok voltak? Nem csak azok voltak, magyarok is voltak. Va városról beszélünk, vagy faluról? Vidékről. Kis településről, vagy nagyobbról? Kis településről. Az országnak a Igen. keleti, vagy a nyugati részén? Keleti. Most is onnan beszél? Igen. heves El se származott onnan? Nem. mi Akkor... milyen messze vagyunk? Nem nagyon messze, hát az is Heves megyébe van. Én voltam oda kint egyébként patán, én néztem a gyerekeket. De ez, ez az egész országra érvényes ez a dolog. Ez az egész dolog, ezek az, a el vannak nyomva, el vannak évekig, nem történik semmi, soha. Egyerül a ha kimondhatok, ki, a hát az országot cigantanát segített az embereken most is a vírus helyzettel kapcsolatban is egyik másik segélyszervezet se segített egyedül ez Ő mivel foglalkozik? Én egy sima takarító vagyok Én egy sima riporter vagyok, sok különbség nincs közöttünk Nincs, maganak, azt kell elvégezni, nekem ezt kell elvégezni a Erőntől méltóan... Mindenkinek van munkája éves. a családban? Hál' Istennek, igen. Hál Hány gyerek, gyerek van? Éves. Három. Mekkorák? Van egy éves kislányom, van egy 16 éves, van egy 18 éves fiam. Mire neveli őket? <kül> Mire nevelem? Az egyik a, az megyen kereskedelmére, nem erre gondoltam, arra gondoltam, hogy lehet-e bárkit nevelni arra, hogy amit ez az ország jót és rosszat tud adni, hogy ami belőle rossz, azt hogyan kerülje el, hogyan próbálja jóvá fordítani, és több nem fogok elkövetni. Másképp neveli -e ön őket, mint hogy önt nevelték a szülei? Igen. Igen másképp. Mert ez a világ, ez a világ, Magyarország nagyon megváltozott, teljesen más a vén neveltetésen, mint az összes többi gyereknél most, most jelen pillanatban. Már ennyiben? Mert gondolok arra, hogy a munkával kapcsolatban is, ugye 54 ezer forintért dolgoztassák az embereket, ébéres munkán ez nagyon kevés. Próbálom arra nevelni, hogy minél többet tanuljon az a gyerek, hogy esélye legyék arra, hogy akar külföldre is elmenjék, mert Magyarországon már nem látom értelmét, hogy itthon maradjanak. Merre menjem? Uh, nem tudom. Éjszakra, délre, keletre, nyugatra? Hát valamiére menniük kell. Meg tervezik is egyébként. Hát tervezik, hogy elmennek már annyira megkülönböztetik az zoma gyerekeket, hogy hiába érettség is, akkor is a önkormányzatnál kell, hogy dolgozik 54 ezer forintos munkaval. Sajnos rövidesen el kell, hogy öntől köszönjek, de legyünk keretes szerkezetűek. Amikor látta Gurmai Zitát futni, akkor mi a fejében? Hiszen az a kérdés, amit feltettek neki, az csak menet közben lett feltéve. Először nagy futóverseny volt a szó idézőjeles értelmében. Szóval mi járt akkor a fejében? Nem mondom az őszintét, hogy mi állt a fejembe. Hogy amikor már mellásza a sajtóst, vagy valaki ilyen mellásza a sajtóst, már gyanítsa, hogy menekülni kell előle, mert biztos, hogy olyat fog kérdezni, amire ő nem tud válaszolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott, sajnos el kell, hogy köszönjek. Én köszönöm, hogy meghallgattak. Nem hát hinném. Hallgatsa. Ennyi a megtiszteltetés. Csakit, be vagyok pipázva lehet, hogy korhatárra sem is a pályázva lehet, hogy kell télni a tényleg. Többet hibázva, de valahogy eljutok arra pontra, hogy mai gondolkodok naponta arról szőlke lágyról, aki a jamad az Az orvokat nem piszkálhatom és nem beföfhetek, de apró börtarabokat leharaphatok az ugyanról. Hát a tankcsapdáról ma sokat nem mondhattam, és az idő rövítsége miatt nem is mondok. Vágvölgyi B. Andrásnak gratulálok új munkájához, hajra. Onon felkereste a kagyló fülét, a súgta, hogy csak az alkalmat leste arra, hogy utolérje végre különben, úgy érzi vége legalább pillanatokra az életéből maradjon nálam. Legyen a vendégem, maradjon nála Legyen a vendégem Köszönöm szépen, ne hívjanak semmilyen témában. Jön a Magyar Kerékpáros klubba is mindaz, ami mögötte van Frey Tamás után szabadon. Ma 2020. június harmadikán szerdán 4 perccel reggel fél nyolc előtt. Ett lehet? Egy bemutatkozást kérek. Halászárom vagyok, magyar kerékváros fogának helyettes szóvivője. Ami beszélgetésünk apropóját látszólag az ATV heti Napló című műsora adja, de attól, ahogy szokták mondani, a téma az utcán hevert. Miután a heti Napló rokon, ennek következtében én a saját szövegzetemben mindenféleképpen kiméletes kell, hogy legyek. Ez őre nem feltétlenül vonatkozik. Ugye az a Kiinduló pont, hogy május 31-én a Magyar Kerékpáros Klub egyebek között már azt követően, hogy ő nyilatkozott a műsornak feltételezésem szerint, hiszen május 31-e az vasárnap, és aznap este volt a heti napló, tehát nem valószínű, hogy vasárnap készült a műsor. Nehéz eldönteni hogy tudatos nézőszám generálás vagy felületesség a média részén, hogy hamis kérdésfelvetésekkel csoport a szétanak a közlekedők között, írja a Magyar Kerékpáros Klub. Bármilyen pártállási és típusú médiumot hozhatnánk példának az utóbbi hetekből szinte mindenhol ezt tapasztaljuk. Most épp az ATV.hu, ma esti heti Naplósvábi Andrással műsor pörgeti ezt a teljesen félrevezető szavazást a Facebook oldalán, amit a nézőknek is fel fognak tenni a műsorban. A törzsi háborúként bemutató médiumok Vállalnak majd az uta történő konfliktusokért is. Egyáltalán tényleg ez a kérdés, tényleg nem értik, mikor értik meg, hogy a közlekedésben nem csoportok versengenek egymás alatt a területért, hanem emberek az éppen neki kézenfekvő eszközt választva indulnak útnak, és aztán még hosszan tart a szöveg. Ü és aztán jönnek a hozzászólások, illetőleg jött a riport Bihari Ádám tollából, amit megnéztem, bringások és autósok harc, ez egyik legforgalmasabb budapesti útszakaszért, megtartja a fővárosa nagykérült egyik sávját a bringások számára, ez már a modern városokban bevett belvárosi autótlanítás, mihez kezdjenek azok, akik nem jó jókedvükből gubbasztanak a dugóban minden nap. A kerékpáros autós viszonyról fogunk beszélgetni, vagy inkább arról a helyzetről, amit a koronavírus teremtett, és aminek áldásos hatásaként idézőjel. Budapesten megnövekedtek az úgynevezett biciklisávok. Azért mondom, hogy úgynevezett, hiszen azok a biciklisávok, amelyek különböző körutakon kül jöttek létre, ezek sem struktúrájukat, sem semélyüket tekintve nem emlékeztetnek azokra a biciklisávokra, amelyek korábban jöttek létre. Itt levittem a hangsúlyt, és önkövetkezik. Szóval, jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Tehát azt mindenképp leszeretném hogy nem Napló műsorába kötöttünk bele, hanem volt ennek egy felvezető kampánya, ami teljesen úgy gondoljuk, hogy félrevitte ezt az egészet, amiről aztán a műsor is szólt, és nem is igazából, ők egy aktuális példa volt rá, ez a marketing kampány hír az indexig nagyon sok helyen találkoztattunk azzal, leegyszerűsítő és igazából tényleg konfliktus generáló e, beszédmóddal, ami arról szól, hogy autósok és biciklisek harcolnak a területért, de hát ez nem így van. E, én a kerékpárosoknál dolgozom, van autónk, és tömegközlekedni is szoktam. Igazából mindig a kézenfektő esztet próbálom megkeresni, ebben a bicikli nekem általában az élet több helyzetében segít. E, és nagyon sok ember van így, és a kerékpársávok kialakítása is arról szól, hogy hogyan lehet... A-ból B-ben minél hatékonyabban, egyszerre több embert és környezetbarát módon, kisebb zajjal, kisebb részényezéssel lehetőséget adni nekik, hogy elmenjenek A-ból b tehát elszállítani igazából az embereket valamelyik helyről a másikra, és... És nagyon jó lenne, hogyha ezt nem redukálnak egy olyan, olyan vitává, hogy itt most egy, van egy társadalmi Ez, beveze, voltam, ez egy bevezetésnek megfelelő, és ugye felajánlottuk azt a lehetőséget, hogyha a közönség néző és hallgató közönség kérdezni akar, akkor hajrá. Itt ugye lett egy aktualitás, egy szomorú vagy vidám aktualitás, megfelelő rész aláhuzandó, ezek az új, úgynevezett bicikli Szerintem ez mindenképpen jó, hogy, hogy új biciklisávok vannak Budapesten. Nagyon régóta őket a város, csak még nem népte meg. Tehát nagyon sok olyan kerékvársáv készült mostanámi fiokban volt már évek óta. Az ülői úton például a városnak, Ferencvárosnak, Kispestnek lett egy olyan kapcsolat, ami nagyon hiányzott. És már az első szakaszát talán 7 éve kellett volna átadni a Bartók Béla úton is. 2006 óta Tervezik, vagy szó van a kerékpársávról aztán utána a szakaszok készültek el most összekötötték a két végét igazából a Dunától a pálya pályaudvari kerékpársával lehet közlekedni egy ilyen ez lehetséges állóban, de az, az autoklub jogásza is arról beszélt hogy ha bár volt egyeztetés az ami végül is megszületett arról korábban ők legalábbis nem tudtak a Magyar Kerékpáros Klub tudott-e róla? a Magyar Kerékpáros Klub javas volt nagyon sok ilyen fejlesztést az de az olyat, az olyat mint ami létre is jött? <kül> A Tofi melyik útról beszélünk? Nagy körút, Bartók Béla út... Hát mindenhol Tétényi út, mindenhol, ahol egyébként az elmúlt hetekben jelentek meg a bicikli sávok. A Tétény út az egy olyan projekt, amit már 5 a, a éve van egy nagy eu csomag Budapesten, ami nagyon lassan, nagyon döcögősen készül. A Tétényi úton egyébként nem vettek el helyet autóforgalomtól, csak egy kicsit átrendezték a sávokat, úgyhogy beférjenek kerékpársán. A Bartók Béla úton, ott már ott nagyjából tíz éve, több vagy hát több mint tíz éve, 2006-ban javasolták először, hogy legyen kerékpársáv. Az ott ugye megépült a négyes es a fonódó villamos, lecsökkent a forgalom is a Módi körtérnél, úgyhogy ott az adott lehetőséget. Egyébként ott már annyian közlekednek a Bartók Béla úti kerék Itt nevezünk tesznek egyébként a hallgató nézőket biztatom, 061877, 0877 bátran kérdezhetnek. Ugye Dorosz Dáviddal folytatott beszélgetésében Bihari Ádám többször utalt arra, hogy ezek a kerékpársávok úgy tudni, hogy szeptemberig lesznek, és aztán majd meglátják, hogy mi lesz a sorsa. Kérdés van. Jó reggelt! Lakatos jó reggelt. De a pillanatban haladta vele a Bartók Véle úton, a Móri Csigmond a Kosztolányi híd, az a Szemály Szabadság és 12 viccig is számoltam meg, akit megelőztem, és nagyon boldog voltam, mert tényleg tele van a sám. A kérdés ennek kapcsán az az, hogy akár az a, a kerékpárki vagy bárki más tervezéje az, hogy ezekben az időszakokban eh, odaállít embereket konkrétan kerékpáros számlálónak. És akkor az egész hogy most van -e Kérdés jogos, magában a riportban is arról volt szó, hogy kerékpáros számlálás folyik, de semmilyen adat nem hangzott el. Ön tud-e bármilyen adatot az elmúlt időről? Igen, a Bartók -Béla úton volt most egy kerékpárszámlálás a belső szakaszon két hét, most van egy cég, akik a közlekedés Tudományi Intézetnek végeznek számlálást, és kéthetes ciklusokban raknak le ilyen bicikli számlálókat a sávokra. Fontos, hogy milyen sávban? Hát két hétig. Érted, egy hát egy mérsz, uh -huh. igen. És? És a Bartók Béla úton, a Gáldonyi térnél volt az egyik számláló, ott két hét alatt ezer embert mértek meg, ott öm, arra mondtam az előbb, hogy, hogy a napi számok azok már kiadtak egy nagyobbat, mint az Árpádhidi, vagy a Kerékpán, vagy a Kiskörúti, tehát a, a két irányban ilyen 3600-3008 volt, ha jól emlékszem az az adat, amikor már így meghaladta a korábbiakat. Van-e olyan Ér, optimális szem? Igen, bocsánat. Bocsánat, a nagy körúton. Ott azt hiszem, hogy tegnap vagy ma le akkor járt le a két hét, és majd később vissza fogják valószínűleg hozni, mert legalábbis a kerékváros lesz javasolja. Ö, a Szondi utcán és a Király utcán mérték az Oktogon felé haladó kerékpáros forgalmat, és a két hétben a, majdnem minden nap, tehát volt a hétvégére például nem, de a de hétköznapokon jellemzően két irányban 3000 kerékpározót mértek. Én azt uh. szeretném megkérdezni, nem értek hozzá, így aztán el kell, hogy higgyem a választ, hogy van-e olyan szám, ami mellett kvázi megéri, idézőjel, és van-e olyan szám, ami alatt az ember azt mondja, hogy hát megpróbáltuk, de nem érdemesen tartani. Hozzátéve természetesen, hogy ezekhez hozzá kell szokni, ezekhez idő kell, ezzel mind tisztában vagyok. Igen, egyébként pont ez a lényeg, amit az előbb mondott, vagy amit utólag mondott, mert uh, ugye nagykörúton például mondjuk 40 évig nem volt kellemes kerékpározni. Én el vagyok, tehát én 15-ben a biciklivel járok, és én a sorok között is tudok úgy közlekedni, hogy nem érek hozzá egyik tükörhöz sem, de azért ez sokaknak ugye nem vonzó, és ezt az autóvezetők sem örülnek neki. Uh, és visszatérve, most egy olyan napi 3000-es adat volt, nagyon jó lenne megnézni, hogy augusztusban mennyire lesz, ebből majd lehet látni tendenciákat. De az, hogy mondjuk évtizedekig nem volt barátságos a nagy Körút kerékpárral, az valószínűleg nem segít abban, hogy most hirtelen több, ez, több tízezeres biciklistömeg jelenjen meg. Ehhez, ez szokta. Türelm, ennél is ilyen a természete, kérdés van. Jó reggelt! Jó reggat kívánok! Én a nagy Körúton futottam bele, idézze el az olyan nem kijelölt és azt szeretném kérdezni. Hogy e, azt mondja, hogy arról egyetettek a fővárossal, hogy a Nagy legyen bicikusább. Ennek a kijelvénység a módjáról is, ezekkel a betonterelőkkel, arról, hogy a, a autókon kívül egy teljes sávot. Tehát így, így, így képzelték el? Nincsenek betonterelők a Nagy a Vannak. A úton vannak. Vannak, vannak. Láttam. A nagykörúton. Mm -hmm. Hol? Elején. Nem tudom, hát az utcákat meg nem mondom. Az elején és a végén. Van. Jó, én terelőket az ülői úton láttam eddig. Elég de elég, hogyha az, az, az ülői után, úton mindegy. Van. E, Igen, az, azok ott nagyon jól jönnek, mert tererik igazából tényleg az autóforgalmat, hogy ne hajtsanak rá a kerékpársávra. E, és szerintem elég jól látszanak De annak betonelemnek van, kell lennie? Az közlekedés hát barát? Ez volt, ez volt a legegyszerűbb de miért nem közlekedés barát? Hát talán azért, mert hogyha arra valaki ráhajt, akkor annak olyan következményei vannak, legyen az autós vagy kerékpáros, amit én nem szívesen szeretnék magamnak, hogy a környezetemnek hát van -e egy másfél méter széles kerékpársáv, tehát most a ülőjúton például a forgalmisávból lehet, hogy a kerékpársáv, van még legalább egy méter széles pufferzóna, és oda tették be a betonelemeket, ilyen piros-fehér táblák mutatják, hogy merre kell menni, előtte vastag sárgas ráfozással föl van felső egyébként, egy 50-es út szakaszról beszélünk, szerintem, aki ott annak neki megy, az valószínűleg sokkal jobb, hogy annak mennek, és nem valakinek, aki ott a van halad. Ami a mert... szélességét illeti, ami a kérdezőnél elhangzott, az is így kalkuláltak-e? A szélességével a problémát nem értem valójában a kerékpársávnak, mert hogyha egy a van, ugyanúgy egy forgalmisárv tud maradni mellette. Tehát igazából onnantól kezdve már mindegy. Van egy olyan vita, hogy a parkolóságból vagy a külső forgalmisávból lehet érdemes a körúton kerékpárságot csinálni. Ez egy nagyon élő vita, ez a kerékpáros is felszokott szokott merülni, és azt szokott lenni a parkolósáv elleni érv, hogy az egyik az, hogy nincs a villamos megálloknál parkolósáv, tehát ott akkor ugyanúgy a két forgalmi sávba kell valahogy befonódni biciklivel, hogyha áll a forgalom, akkor az ugye ott nehéz, az fog felmenne sokan a járdára, a másik pedig, ami van a parkolóságban, azok a rakodóhelyek. Hogyha a parkolóságot felhasználják, akkor megszűnnek a rakodóhelyek. És hát van ott egy-két ilyen busznegálló, meg, meg, meg, meg azt hiszem, hogy ilyen mozgáskorlátozott hely is van. De hogyha megszűnnek a rakodóhelyek, akkor hát vagy a kerékpársában fognak pakolni árut, vagy a kis utcákban fognak forogni majd a teherautók. Itt is még türelmet kell, kell, hogy kérjek. Újabb kérdező van. jöregöt? reggat! Maras János. De, hát, ott van, van beton elő, ahol Bubi parkoló van. Én úgy láttam. Igen, ja, igen, a Bubi állomások, nem, de az nem beton, hanem egy ilyen korlát van kitéve. Arra hát, azt csináltak meg. Jó, én korlátot láttam, de majd akkor megnézem e, ilyen piros-fehér e, táblával. Tehát az a régi parkolóságban csinálták meg ezeket a fel- és a gubiállomásnak, hogy ott be állni. Kérdés van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok kerékpáros témához hozzászólnék, mint Szerintem nem a kerékpárságokkal van a baj, hanem a bal hogy nagyon sok kerékpáros, teljesen szabálytalanul, és mindenkit semmi bővére közlekedik Előfordul gyakran, hogy unokáimmal szeretnék sétálni, például legutább a Szent István kőruton, vagy a Marit körúton, és a kerékpárosok jönnek nagy sebességgel a járdán, és fogalmú sincs arról, hogy ebben milyen veszélyt okoznak, nem beszélve arról, hogy a gyalogátkelőjét használják, a piros lámpát nem veszik figyelembe, és egyáltalában ebben mit lehet tenni? Hát ez egy alapvető probléma, hogy az emberek úgy közlekednek, hogy amilyen az ő habitusuk, és ugyanazt fogják csinálni, hogy ugyanis fognak viselkedni autóban, gyalog és kerékpárral, ahogy egyébként viselkednek, tehát szerintem az nem járműfüggő, annyiban járműfüggő, hogy például a járdán kerékpározás ez egy tipikus infrastruktúra probléma. Az egyik része az, az hogy uh, ugye a kerékpárutak nagy része Budapesten és az még egy járdára festett sárga csík. Jó, változatlanul az azokon fesztek. az útszakaszokon, ahol van kerékpársáv. Igen, én... igen, mondom, hogy, hogy ez a legtöbb szakaszom ugye így van, és ez. De változatlan, változatlan igénybe veszik a járdát olyan szakaszokon is, ahol van kerékpársáv. A Szent István körúton például ott még nincs, ott az egyik irányban van busz jó, szóval én, én, én a József körül találtam tegnap. Nem. De még egyszer mondom, nyilvánvaló, hogy ha az ember lát egy vadisznót a városban, az nem azt jelenti, hogy jellemző a vadisznó a városban. A kérdés az, hogy mit lehet tenni az autósok és a biciklisták pacifikálása érdekében, egy olyan szituációban, és akkor összevonok több kérdést, amikor az ember halad csúcsforgalomban a számára egyedüliként sávban, mérgelődik, mert úgy gondolja ő, hogy kevesen haladnak a biciklisában, és közben a koronavírus járvány enyhülése, vagy legalábbis az intézkedések enyhülése révén olyan mennyiségű autó szabadul a városra, hogy olyan dugók jönnek létre, amelynek az enyhülését igazából a nyár teszi majd lehetővé, és mindenki aggódik a szeptember miatt. Akkor megpróbálok sorban jó? Aztán sajnos el is kell köszönnie, köszönjük. köszönjük. Ez egy óriási probléma, a kerékpárosok nagyon sokat kampányol azért, hogy vagy ne járdázzanak az emberek, vagy hogyha tényleg nem mernek az úton 12-es nélkül fiatalabb gyerek nem mehet az útvonalon, és akkor a szülő is ott megy fennel a járdán, hogy akkor legalább figyeljen oda, és nagyon lassan menjen. Sajnos nagyon sokan félnek lemenni a forgalomba, és sajnos olyan helyen is, ahol van kerékpársáv. Egy-két renitens mindig lesz, ezzel nehéz mit csinálni, de ezt nagy, nagy számokban meg kéne tudnunk oldani és az akkor fog létrejönni, hogyha vonzó és biztonság érzetet adó kerékpársávok vannak mindenhol. Akkor le fog a többséglemény, tehát a Bartogél Béla úton, ezt megszámoltuk, 99% lement a jáberról. az a maradik 1% pedig nem tudom, hogy pontosan valat, hogy ott volt dolga, vagy, vagy egy rennyitás, aki mindig is valami mást fog csinálni. Visszatérve szerintem nagyon fontos az, hogy ne autós-kerékváros konfliktusban gondolkodjunk, hanem eszközhasználókban. Én ezt értem, e de... És hogyha a, kerékpársávokat hozunk létre, az a emberek... Értem, az de mi lesz a borsz, ha létrejönnek? Lehet-e abban valamilyen módon... E tehát, hogy ugye vagy a kecske, vagy a káposzta a kettő egyszerre nem tud megmaradni? A lakosság Budapesten... Fel lettek, 67 a felnőttek 67%-a számára elérhető opció az, hogy biciklivel közlekedjen, vagy van saját, vagy van kölcsönzős bicikli, stb. a közelben. E, ők azért nem merték eddig elindulni, mert nem érezték biztonságosnak a kerékpározás, és ők ott ülnek a kocsikban is jelenek, a dugókban. Tehát azok, akiknek muszáj autóval közlekedni, mert nem tudják máshogy megoldani, számukra is az fontos, hogy legyen kerékpár mert előrük ki fognak szállni a dugóval. Ez nem ma, nem holnap történik meg, ez egy folyamat de ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz, ahhoz létre kell hozni azokat a kerékpársávokat, amikben a még nem kerékpározók is biztonságban érzik majd magukat. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, kölcsönösen ismerjük egymás telefonszámát, szerintem fogunk még beszélni. Örülök neki, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Csikét, be vagyok, pipázva lehet, hogy el is vagyok, ázva lett, hogy kellett én élni a tényleg Többet hibázva, de valahogy eljöttok arra a pontra, hogy majd gondolkodok naponta arról, a, a kell lányról, aki a hajamat az éjjelbe fontam, az éjjelbe fontam álmomban befontam. Az éjjelbe meg a Omega az Hétfő az áll, A hétfői kelyfejancsi A Rock'n'Roll-ról fog szólni jó nő az egyik este Bár elvileg minden kelyfejancsi A Rock'n'Roll-ról szól, akkor is, ha nem beszik észre súpta, hogy csak az, arra, hogy Végre különben Ma 2020. június harmadika van Szerda, a pontos idő 2 perccel múlott 3 ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, szerényen, vagy szerénytelenül a reggeli rádió, egyszer talán majd a reggeli tévéműsor. A Felkészült Tóth Csaba. Jó lett. A, a múltkori témát egy pillanatra vissza kell, hogy hozzuk, ugye ez a krizistámogatás helyzetbe kerül zuglójaknak, amelyet ön május 27-én tüntetett föl a honlapján, az mszp zugló önkormányzati frakciója rendkívüli helyzetre volt tekintettel kezdeményezte a krizistámogatás bevezetését már meglevő szociális kölcsönösszegének és visszafizetés időtartalmának megemlését segítsük közösen zugló krízis alap ezek intézkedések több mint 50 millió forint támogatást jelentenek a bajba jutott zuglóiaknak. Ugye ez egy három pontból álló új szociális csomag, amivel kapcsolatban Szabó Rebeka, alpolgármester, asszony, azt tette. Közé attól tartok a poszt írója, már mint ön nagy örömében összekevett valamit, mármint a javaslatcsomag tényleg jó, de nem az MSZP frakció kezdeményezése volt, hanem Hevér György, Népjóléti Bizottság elnöki MSP és az enyém, mint szociális ügyekért felelős alpolgármesteré. de örülök, hogy mindenki örül neki, mosolygó fejecske. Igen. Hát ö, a posztban nincsen tévedés, Hevér György, az MSZP frakciónak a tagja, és az rendszeresen van a frakcióüléseink. És ezen a frakcióülésen a frakció kezdeményezte azt, hogy legyen egy ilyen javaslatcsomag, és Hevér György, mind a frakció tagja, egyébként mind a Népjóléti Bizottság elnöke, egyeztetett Szabó, evekáv és közösen nyújtották be. Tehát a kezdeményezés és a benyújtás az két külön dolog. A kezdeményezés az a Hevér Györgyezés a frakcióhoz kapcsolódik, és közösen együtt Szabó Rebekával megtették, mint ahogy nagyon sok mindent közösen együtt tesznek meg. Van, amikor öt párti van, amikor különböző De ő valamiért képített... látható módon úgy érzi, hogy az ő érdemei, mintha csak kentek volna el tekintetben. Hát Szabor Rebekának azért jó néhány hónappal ezelőtt meg lett volna lehetőség egyébként, hogy csatlakozzon a frakcióhoz, hisz akkor, amikor ez a fővárosban is kezdett alakulni egy közös frakció létre, akkor akkor neki is ezt a lehetőséget felajánlotta a frakcióvezető zuglóban. Mai napig még nem ért bele, váljuk, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, és akkor ő mint frakció tagként szerepel, majd természetesen az ilyen kezdeményezések során aláírok között. Hány frakció van? Hát minden pártnak, értem van frakciója, minden önkormányított képviselőt adó pártnak. Hány embertől frakció a frakció? Három-három főtől frakció a frakció. Így aztán hány frakció van? Euh, hát azt meg kell számolnunk, van az a, a, a legnagyobb frakció, van a dk frakciója, a Momentumnak frakciója, és van a Fidesznek frakciója. Magyar a párbeszédnek nincs? Hát a, a párbeszédnek, mivel Szabó Rebek a Szabó Revek egyszemélyes párbeszéd képviselő, egyedül van önkormányzati képviselő zuglóban, ezért sem nem álló a frakciót alakítani, de hát. Mivel járna a együtt, a... hogyha csatlakozna a szocialistákhoz, miközben ő párbeszéd? Hát egyébként is a, a, a szocialista párt és a párbeszéd az egy szövetségben. Én ezt értem, de attól még... Ez hát az ő lehetőséget, tessék. Attól még ő gondolhatja, hogy nem akar feloldódni a Balatonban, ami az MSZP, semmi mikorben problem. ő egy túlcsa nagyságért tekintve. Abszolút, hát ez, ez semmi, semmi gond, én csak akkor, akkor ne legyen neki abból problémája, hogyha valamit esetleg az MSZP frakció, vagy a tagjai, kezdeményeznek, örömmel látjuk, hogy csatlakozik hozzá természetesen, azt is örömmel veszük, hogyha neki van valami kezdeményezése, és aztán az nszp csatlakozhatnak hozzá, de korábban erre nem volt példa. Azt áruljál nekem, mert eljött az is, az, az idő, látható van. módon visszatérünk a normalitáshoz, már amennyiben a normalitás a normalitás. Mennyiben versengő pártok együttes munkája a zuglói képviselőtestület? Hát, ha ránéz egy, egy előterjesztések jegyzékére, akkor abban lehet látni. Nem akarok ránézni, én a valóságra de, szeretnék ránézni, amit ránézünk, jobban lát. Akkor lehet, abból, abban lehet látni, hogy mennyire versengnek, hogy kiknek vannak javaslatai. Értem szerint nehéz azoknak a képviselőknek, kezdőképviselőknek hétről hétre javaslatokat megfogalmazni, akik mondjuk pár hónap, vagy tavaly végén kerültek a testületbe, és még ismerkednek egy előre az önkormányzat működésével, és más helyzetben vannak azok, akik több cikluson keresztül már képviselők voltak, és a működés napi folyamában jobban benne vannak, és több javaslatot tudnak tenni. Vannak természetesen olyan javaslatok a frakcióknak, egyéni képviselőknek, ami a saját pártjukat talán jobban reprezentálja, de többnyire azért egy helyi önkormányzatban az jellemző, hogy olyan javaslatokat tesznek a helyi képviselők, amik a saját körzetükben, az esetleg az ott élő emberek részéről érkező igények ezt fogalmazza meg. Ugye átalakult a képviselőtestület összetétele. Azt kérdezem, hogy mennyire zökenőmentes az összetételből adódóan, mennyiben nem emlékeztetett nagyobb testvérére, ha egyáltalán testvére a parlamentre. Hát szerencsére nem emlékeztet. Minket a parlament működésére a helyi képviselőtestület működése. Annyiban átalakult, igen, hogy még az előző ciklusban ilyen ad helyzet körüli állapot uralkodott, és ebből adóan működési nehézségek is sokszor felléptek. Most a, a közös ellenzéknek azért megfelelő többsége van, hisz mind a 15 körzetünk körzetet ellenzéki képviselő nyerte, és a polgármester is ellenzéki, nem kormánypárti, így megvan minden döntéshez a szükséges többség, de sokszor valóban előfordul az, hogy a, a szövetségben, a, a közös ellenzéki szövetségben levő pártok képviselői sokszor próbálják természetesen. Ez természetes és ez így van rendben. A saját pártpolitikai érdekeiket érvényesíteni egy-egy adott ügy mentén próbálnak megnyilatkozni, és próbálnak ö, önálló arculatot ö, bemutatni. Ebből adódik aztán néha egy-egy repedés, mint ahogy, ahogy, ahogy az említett parkolás, korábban említett parkolás kapcsán is előfordul, de hát ez természetesen így kell lenni, ez így normális. Ha már parkolás, akkor tegnap volt képviselőtestületi ülés, ugye olyan formában, ahogyan most még van, aztán majd elárulja, mikor lesz másféleképpen. A 2017. április 18-án kelt parkolója kiadó automaták műszaki jellegi üzemeltetésére, karbantartására kötött vállalkozási szerződésben szereplő üzemeltetési díj csökkentésére tett javaslatot Hajdu Flúrián alpolgármester. Ön tudja ennek a részleteit Különös azért kérdezem, mert én ugye szeretek megismerkedni az egyes anyagokkal, de az előterjesztéseknek egy részéhez jelszót kér az internet, és én nem rendelkezem az uglói képviselőtestület egyes képviselőtestületi üléséhez szükséges kódokkal. Hát a kódokkal én sem rendelkezem, de a tartalmáról arról szívesen azt tudom, mert ugye most a, a veszélyezett kapcsán különösen rendelkezésre között ugye ott volt a ingyenes parkolás, ennek az az eredménye, hogy miután ingyenes a parkolás, ezért értem szerint ezeknek a gépeknek az üzemeltetésének a fenntartásával kapcsolatos szerződéseket át kellett nézni, nincs annyi munka vele, fenntartás van egy ilyen szentvályállapotban kell ezeket tartani, ebből adódóan a havi üzemeltetési díja, karbantartási díja az ilyen jelen esetben jelentősen lecsökkent, lecsökkent a negyedére és ezért kellett szerződést módosítani, de, de nem csak ezzel módosítva, ugyanígy például módosítva lett a tálalókanyák üzemeltetés. Jól beszél, az önkormányzat és a hungászmecsek Kft. között létrejött tálalókonyha üzemeltetési feladatok ellátására kötött szerződést is módosították. Hogyan? Hát ugyanúgy, ugyanis nem a közétkeztetés sem olyan mértékben. Veszik most igénybe a, a, a, a tanulók, mint korábban hiszen otthon tanultak, nem az iskolában, ezért lecsökkent a, a, annak a mértéke is, és a helyez kapcsolódó költségeket is nekünk csökkenteni kell természetesen, és óriási bevétel kieséssel számol az önkormányzat, ezért meg kell nézni a kiadási oldal mi az, ami amiket lehet csökkenteni, milyen szolgáltatók, szolgáltatások vannak, amiket nem olyan mértékben, mert az önkormányzat igénybe ezért ezeket a szerzéseket módosítgatni kell, hogy ne kell annyit kifizetni. Ezek, ezek több millió forintos megtakarítást jelentenek most ebben a pár hónapban. Persze a másik oldalon meg több millió forintos kiadás van, de hát ugye mindenről oda kell figyelni, és, és ezek erről szólnak ezek az előterjesztések, hogy, hogy mindenképpen erre az időszakra, amíg ha, ha a veszélyhelyzet fennáll, ezek a szerződések e e e e módosítva lesznek. Önországgyűlési képviselő e látja, miközben nem vált ez, hogy mikorra lesz megszüntetve? Hát ugye a törvényjavaslat be van nyújtva, ennek most megy a vitája ezen a héten, és e ha lement a vita, akkor szerintem a jövő héten erről lesz szavazás. E a a kihirdetés másnapján lép hatályba, azt olvastuk a javaslatban, tehát ahogy a közösségi elnök ezt aláírja, ez másnaptól hatályba lép, az eszihelyzet megszüntetéséről szóló törvény. Ez hát az azt jelenti, hogyha a jövő héten tudunk erről szavazni, ez gyorsan ki van hirdetve, akkor utána napokon belül... Akkor a, a következő képviselőtestületi ülés már nem abban a formában lesz, mint ahogy most volt? Hát miután a jövő héten szavazott parlament, ha most a hétre még benyújtanak előterjesztéseket a kerületben, akkor még az ilyen formában fog megszületni. Ugye nagyon sok hétről hétre nagyon sok van anyag van, amit, amiben dönt, dönteni kell, ami döntést igényel, akkor még egy ilyen lesz, és reményeink szerint aztán június végén már visszatér az élet a normál kerékvágásról, és akkor normál testtel tűzés formájáról. Már amiben van normál kerékvágás, néha azért azt gondolom, hogy nincs normál, ilyen tekintet, csak különböző abnormál kerékvágásokon. Igen, ilyen tekintetben talán visszatér, és akkor, akkor már megszűnik ez az ilyen, ilyen jelleg. Van-e bármi, amit kérdés nélkül szükségesnek talál elmondani? Hát, talán amit, amit ö, ö, ö, mindenképpen meg kell említeni, hogy az elmúlt hetekben nagyon sok zuglói orvostól kaptam levelet, akik azzal kerestek meg, hogy a Magyar Orvosi Kamara bértábláját ö, ö, támogassuk. Visszakapták egyébként a korányiból a munkaerőt, vagy még nem? Még e ezt, ezt, ezt nem tudom. Nem Jó, tudom, akkor ez a pénteknek vett, lesz vett lecké. a leckéje, igen. Szóval... És ö, ö, hát mindenképpen ugye a, a költségvetés Kötsegetési törvény is be van nyújtva, ha ebben nem szerepel az a mértékű orvosi béremelés, amelyet a Magyar Orvosi Kamara szeretne a során elérni, akkor ezt mindenképpen módosító formában a, a szociista frakció be fogja nyújtani, mert az elengedhetetlen, az tovább szóval nem lehet tűrni, hogy ilyen alacsony orvosi bérekkel, bérekkel dolgoznak az emberek. hogy hát, az elmúlt pár hónap megmutatta, hogy az egészségére milyen komoly terhelés érkezett, és ezeket az embereket tisztességesen meg kell fizetni, hogy itthon, itthon tartsuk őket, itthon dolgozzanak, a magyar emberek, az itt élő embereknek az egészsége érdekében tudjanak dolgozni, az pedig elengedhetetlen feltétel annak, hogy normális fizetésekért dolgozzanak, hiszen most megnézzük egy kezdő orvost, az kb. annyit keres, mintha elmegy egy gyors étterembe dolgozni, hát azért óriási különbség van a kettő között tehát ezeket az embereket meg kell becsülni anyagilag is mindenképpen, és ez a sok orvos, aki nekem írt leveleté, nekik természetesen válaszoltam és ígéretet tett, hogy mindenképpen támogatni fogom. A is, és az MSZP frakció is támogatni fogja a parlamentben azt a bérjavaslatot, amit a varosi Kamara javasol. Köszönöm szépen, Túl Csaba, MSZP Zugló, Köszönöm szépen, viszontalásra! Azonban független, hogy hosszabb tárgyalásra itt ma nem kerül sor, tehát a tankcsapda, hogy 43 percben olyan mértékben csináljon magából hülyét, mint amilyen mértékben hülyét csináltak magukból, és hogy ezt az index és a 444.hu olyan mértékben nem használtak ki, és bírtak fegyelmezettek lenni, ahogy fegyelmezettek voltak, hát ezt csak szíves figyelmükbe ajánlom, mint a nemzeti együttműködés rendszerének egy egészen hihetetlen gyümölcsét. Ugye általában szoktam élni a tévedés kockázatával, ami a tankcsapda önmagát hülyé vétételét illeti, abban nincs kockázat. Hülyéket csináltak magukból. Sok-sok hülyéket. Lejél az eserjő, óvj eszéltel, és a még se lázom. De lejél az égen a nap, de ne legítsád a négy fázom. Listen Tanúcsandrásugon a Vonalban megvárom még a jövőhetet, akkor lehet majd boldogság születésnapot is kívánni és aztán az azt követő héttől átmenetileg szünetre megy ez a beszélgetés, mint ahogy más beszélgetések is szünetelni fognak, függetlenül július harmadikáig szól még a Kejfejáncseztán legközelebb szeptemberben. Egyre nagyobb a távolság, amit a tudósok és amit a hétköznapok üzennek. A tudósok arról beszélnek, hogy a járvány itt van, nem múlt el, tessék vigyázni, és ha bár a tudósok, miközben olyan, hogy tudósok, nincsen egy együttes, van ilyen néven, de most nem róluk van szó, kénytelen, kelletlen belátják, hogy pszichai és gazdasági okokból meg kellett hozni azokat az enyhítő intézkedéseket, amelyeket meghoztak valójában, ha nem is egy kínai nagyfalat, de valamiféle védekezési erődítményt és rendszert építenének, amelynek a hatását én ma a külvilágra nagyon csekély mértékben érzékelem, ahogy annak a felhívástak a foganatját se érzékeltem, lehet, hogy te igen, ami egyébként a tesztelésnek a központosítását illette, amiről a múlt héten beszéltél. Egyre nagyobb a távolság, egyre kevésbé figyelnek a virológusokra, függetlenül attól, hogy delikátként, édességként változatlanul felszolgálják őket a legkülönbözőbb éttermekben. Így az a baj, hogy ez, illetve érthető baj, hogy ez a hirtelen karanténvilág. Ennek van egy visszahűtés. Nem feltétlen a karanténvilágnak. A merkeli féle vizsgálatnak is megvan. Tehát a merkel féle vizsgálatot alapvetően a közvélemény úgy értékelte magában, anélkül, hogy ez expressis is Verbisky lett volna mondva, nem is volt járvány, nincs is járvány, a kormány jól cselekedett, hogy ennyi intézkedés hozott. Talán némi e Némely területen túlzásba esett, nem kevés területen, nem, nem kismértékben túlzásba, de azért lássuk be, hogy itt felfestették az ördögöt a falra, ez az ördög nyugat-európában és Kínában volt, nálunk elfáradt ide, else jött, tessék bennünket béké hagyni, falus nem, nem hiszem, hogy a. Merkeli, illetve a Négy Olvas Egyetem üzenete ezt jelenti, csak. Én féljétés, jelenti. Én nem azt mondom, hogy ezt jelenti, de azt te is nagyon jól tudod, hogy egy üzenetet százféleképpen lehet dekódolni. Így van. Épp ezért én, én a mániásan mondom, hogy a kommunikáció majdnem mindennél fontosabb. Nagyon fontos az egészségügynek a felkészültsége nagyon fontos a, ezeknek a, a vizsgáló, vizsgáló a megbízhatósága, de nagyon fontos az emberekkel kommunikálni, és ez nem így felnőtt korban, amikorunk van, vagy már, már idős felnőtt, Korban, az én koromban kezdődik, hanem az iskola. Ez annyira így van, hogy itt van előttem Duda Ernőnek a nyilatkozata, aki erről, ő egy szegedi virológus, ha jól tudom. Van egy idősebb Duda Ernő, meg egy ifjabb Duda Ernő, mindketten jó barátaim. Abszolút Ugye ő, ő azt az az az mondja, nem az vagyok a politológus, hogy minősítsem a kormányt, lehet, hogy a keresztény demokraták lebeszéltek a jó Istennel három hónapon keresztül neesen eső száraz maradjon a levegő, hogy ne tudjon terjedni a vírus. Németországban egy nemzetközileg elismert kiváló kutató tájékoztatta folyamatosan a közönséget, felvilágosított, oktatott, és minden kérdésre válaszolt. Nekünk egy, olyan... nekünk egy... nem mondja, most szó szerint idézem. Nekünk én egy a... olyan operatív törzs jutott, egyen ruha, semmit mondó hivatalos Big. Nyelv, meg Müller Cecília. Számra igazi felügydülés volt, amikor néha megszólalt, Slávik, János vagy Falus Ferenc. Így van. Így van. Tehát én, én évek óta... Mi a baj a Az, hogy kampányszerű. Az, hogy nem épít arra az alap műveltségre, amit meg kell szerezni, ami egy idő múlva átmegy, hogy is mondjam, volt egy ilyen nagyon szellemes dolog, hogy az információ az még abból lesz az ismeret, az ismeretből lesz a tudás és a tudásból a bölcsesség. Na most ezt iskolai, óvodai kortól kell okvetlenül tanulni, az egészségnevelés, az életkérdés. Nem ismerjük magunkat, nem ismerjük a tesztünket, nem ismerjük a reakcióinkat jól. Mi én évekkel ezelőtt, egy kettővel előtt napban részt a, a biológia tantárgynak a átgondolásában, az általános iskola felső tagozat és középiskolai biológia egyértelműen azt mondtuk ki, hogy az lexikális, hatalmas lexikális adattömeg kívül nagyon, illetve hát a helyet nagyon fontos lenne, a szemlélet, mi az egészség? Jó, de kis Ez türelmet szó, kérek, hogy... én értem, hogy ebbe az irányba megyünk, de én azt kérdezem tőled, még mielőtt átmegyünk tudományos ismeretterjesztésnek terjesztésnek azon a szintjére, ahol egyébként úgy beszélünk tengerről, hogy közben az országnak nincs tengerre, hogy valójában a virológusok te és társaid permanensen arról beszéltek, hogy a veszélyhelyzet nem múlt el nem jogi értelemben, hanem vírus értelemben, közben a külvilág nagyjából arra készül, amit egyébként sokan tagadtak, de most mégis úgy tűnik, hogy visszatérnek abba az abnormális kerékvágásba, amit korábban normális kerékvágásnak neveztek. Tehát itt most egy eléggé furcsa helyzet van. Ha belegondolok abba, hogy neked nem politikai értelemben elemezni kéne a deaktéri demonstrációt, ahol egyébként több tüntető volt, mint ahányan egyébként általában átlagban futballmérkőzésekre mennek, és ugye a spanyol járványt, vagy az olasz járványt nem egy esetben összefüggésbe hozták különböző sporteseményekkel, ahol nagyon sok ember volt, kétségtelen, hogy volt tízes szorzó, de a tízes szorzó nem olyan nagyon nagy, ha százas hoz vagy ezveshez Vesszük? akkor például ö, a kapcsolatkutatók vajon mi mindent tudnának kimutatni azzal a kapcsolatban, hogy a Deáktéren hány átfertőződés történt, miközben egyébként nem ez volt a célja a demonstrációnak. Igen, ö, valami ilyesmit akartam azelőtt mondani, amikor a Négy Olvos Egyetem üzenetéről ö, ö, akartam valamit mondani. Az tényleg igaz, és én abszolút hitelesnek tartom, hogy az az első nyilvánosságra hozott eredmény az iszonyúan alacsony terc mutatott. Csak Csakhogy. Ez egy random vizsgálat volt, ugyan a KSH-nak bizonyos szempontjai alapján egyenletesség, random, de a hálózat elmélet és itt kapcsolódnék a te mostani kérdésedhez ez a kapcsolat hálózatok vonatkozásában nem random működik, nem egyenletesen működik. Nézzük meg például az Egyesült Államok repülőgép forralmát. Ez a Barabási Albert Lattinak egy fantasztikus jó példája. Ott van néhány óriási szomópont. Chicago, New York, Atlanta, Los Angeles, és így tovább. És rengeteg kis repülőtér van. Na most, ha valami baj van, mit tudom én, valami vészjel van, mondjuk a San francisco repülőtéről, leáll az Egyesült Államok légiforgalma. Erre volt egy példa néhány évvel ezelőtt valaki belelépett otthon a kerkében valamilyen vegyszerbe, és azt, mint Pomba vagy robbanóanyag észlelte a gép, nem vették észre, hogy kinek a lábán van ez, és abban a pillanatban egy vészjelment ki és mindenki, ez már uh, nyilván a szeptember 11 után volt, tehát volt egy ilyen, ugyanígy működik a járvány, gócok vannak, apró gócok, amit egy random, még egy 10-11 X ezres vizsgálat sem tud egyértelműen felderíteni. Ezek a csomópontok, ezeket kell megtalálni, nyilvánvalóan a kórházakban, a, az idős otthonokban, a, a, a boltokban, a gyógyszertárakban, ezeket kell megtalálni, ezeket kell állandóan ö, szűrni, és állandóan random villetlenszerű vizsgálatokkal próbálni a gócokat megtalálni. Ezek a gócok itt vannak. Jó, de ha a... most az, amit te arról beszélsz, hogy minek kéne lennie, eh, Jó, ahhoz hát képest én... mi a valóság? Hát én azt szerettem volna a múlt héten a te műsorodban is elmondani, és máshol is mondtam, hogy ez az idő, amit a nyár ad, ez alkalom lenne, de lehet, hogy a, a kormányzat foglalkozik ezzel csak nem hozzák nyilvánossággal, mert el kell mondani, hogy eddig még nem tört, és itt tovább fölkészülni, tesztekkel, fölkészülni logisztikai infrastruktúrákkal, ez, azt értem ez alatt, hogy információ átadással maskal és olyan gyógyszerekkel, amik ma már lassan hozzáférhető egy ilyen különböző vírus ellenes gyógyszerekkel figyelni a BCG újraoltás, aminek azért vannak, vannak rizikói ismereteim szerint, de valamit tényleg segít, és mindent megtenni az emberekkel való őszinte beszédért, ami egyúttal a következő megszólalásra jobban fognak figyelni, ha engem... Én, én ebből keveset tapasztaltam, lehet, hogy ez ennek ne mennyire lett foganatja. Én, de ennek kellene, de azt kérdezte tőle, tőlem, hogy mit, mit kellene csinálni. Ezt kéne csinálni. Lehet közben beszélni, hogy a világ minket. Adja az Isten, hogy ö, ö, így legyen. Nincs egészen így, de ö, őrült mázlink van, tényleg egy lecsengőben lévő vírus tűnt, hogy idejött március, március idusán, de, de nem ö, hiszem, hogy ez eltűnt. Nagyon sok forgatókönyv van. az a példákat ebből az idézetből, az Ulaernél idézetéből. Anthony Fauci, a közel nobel a zseniális biológus, ott áll a habzószájú Donald Trump mellett, aki a, a Bibliát fölemelve, most már épp olvastam a ma reggeli kiadásban, hogy amerikaiak többsége a, a, a tüntetők mellett van, nem a betörőknek a. A tűzgyújtogatók Írta egy barátom tegnap este Berkeleyből, Kaliforniából, hogy fönn a hegyen viszonylag jó helyen laknak, ott nincs semmi ellen, Oaklandban és ö, odá San Franciscóban, kívül, szóval elképesztő ö, ö, bomba robban, föl, már lelki bomba robban föl, a, föl az emberekbe. Nagyon fontos az őszinte egyenes beszéd, ez egyszerűen nem csak becsületesebb, hanem megéri. Egyszerűen... Jó, de az Amerikai Egyesült Államok is ebben a mostani formájában nem azt a képet mutatja, mint amiről a tudományos emberek beszéltek korábban. Korábban se teljes mértékben azt mutattad, de ez most egészen másképp. Ugyanakkor azért a vezetésnek mindig óriási feles felelőssége van. Abban, hogy én nem akarok politizálni, nem is szoktam, mert külpolitizálás pláne mi éltünk Amerikában, és tudom, hogy a kommunikáció, ami lejön, mi Ronald Reagan idejében dolgoztunk ott, de mégis az a kommunikáció, ami például... A Edward Kennedyből jött, aki a legkisebb Kennedy ö, fiú volt. Én ott voltam a ö, ö, ö, Boston Common nevű parkba, amikor a 1984-es választásnál volt, és ott volt az a hangulat, amit megszól. Jó, én, én egyértelműen tudom, hogy az amerikai, stílusban van valami én nekem is elég idegen teatralitás, teátralitás, de mégis a hozzászólnak, tehát egy a politikus, egy tegező viszonyban van a szó, érted, mire gondolok, a, az el, hogy figyelj ide bajban. Jó, de a következőt mindegy. szeretném neked mondani, hogy a gólösszefoglaló az már nem adja a mérkőzések hangulatát. Az, amiről mi most beszélünk, abban az Jó, emberek élete. azt mondják Gyurcsány Ferenc után szabadon, hogy lári, fári, mert eddig különböző konkrét dolgokról volt szó, és arról volt szó, hogy ez mivel jár együtt, most pedig 1984-ben vagyunk Amerikában, ami akárhogy is nézzük, 36 éve van, és egész egyszerűen azzal kell neked is szembenézned, ugye most téged hallgatók azt mondják, hogy ez a falus nem ugyanaz a falus, mint aki néhány héttel ezelőtt beszélt, habár azt mondja, hogy nagy a, a kockázat, mi ebből nem érzékelünk semmit se, és nagyjából ennek megfelelően is viselkednek. Azok az internet Türelem. Azok az interjúk, amelyek előttem vannak, részint Duda, részint makaragábor összefoglalója, vagy Kemeresi Gábor virológussal való beszélgetése Danu Annának a népszavában, azok mind nagyon konkrétak a tekintetben, hogy mi minden lehetséges, de egyfajtában a talán, a lehet, a nem tudom válaszok vannak benne, és arról szólnak, hogy milyen kockázatot jelent, milyen potenciális veszélyforrást a még itt lévő és le nem győzött vírus, de ezt most az emberek nem érzik a kertek alatt ezzel neked tisztában kell lenned, vagy hogyha nem vagy tisztában, akkor itt van Fiala János, aki tisztában hoz ezzel, függet attól, hogy nem lesz ettől akadémikus. János, amikor volt Csernobil, akkor eh, mi épp Amerikában voltunk, de ismerőseink tudom, hogy volt egy ilyen láthatatlan rettegész a sugárzástól hogy a milyenek a szélviszonyok, milyenek az aktuális klímaviszonyok. Nem csak a skandináv országok felé vitte a, a Csernobyl, az ide is, és láthatatlan. Egy ö, tudományos ember az soha nem ö, elvágólagosan biztos abban amit mond, hanem benne van az a dolog, hogy ő Őszinte akar lenni, tehát a nem tudomságot megjeleníti egy politikus vagy egészségpolitikusnak az a dolga, hogy a mérlegelve a szociológiai, szociálpszichológiai és egészségügyi dolgokat együtt jelentsen ki olyan dolgokat, ami hiteles. Önmaga előtt is, nem akar uh, semmilyen irányba se rázuk semmilyen A politikus eh, eh, nem hazugságnak, szükséges kompromisszumnak érzem, hogy néha nem minden nem olyan hangsúlyjal mond el. Én nem tehetem ezt, és nem is fogom tenni. Ezek olyan történelmi analógiák 84-től amelyek arra ébreszik az embereket rá, hogy nem feltétlenül farkasok hada és ilyen szörnyetegek különböző fantázi filmekből jelennek meg, hanem láthatatlan... Én ezt értem, de maradjunk a kórházaknál. Ott ugye az a helyzet, hogy a vírus kapcsán egyszerűen fogalmazok hogy az összes félreértés lehetőségét, jól ráéjeztet a kormányzat, az egészségügyre jól ráéjeztet másféleképpen a lakosságra, és különböző intézkedéseket köztük óvintézkedéseket is hoztak, szándékosan választottam kül az intézkedéseket és az óvintézkedéseket. A lakosság baromira meg lehet dicsérve a tekintetben, hogy mennyire fegyelmezetten viselkedett, miközben olyan intézkedéseket hoztak, amelynek következtében soha olyan helyzetben nem került lakosság, mint most, és hogy ők most fegyelmezettek voltak-e, vagy pedig önkínzók, erre valamikor majd lehet felmérést készíteni, mert az, hogy valaki nem ment el kórházba, az lehet avval összefüggésben, hogy hipohonder volt, és lehet azzal összefüggésben, hogy nem volt rá módja, vagy leveszérték arról, hogy megtegye. Imáron az enyhítésnek abban a szakaszában, ahol most vagyunk, konkrétan nem látja az ember azt, ahogy az Egészségügy normalizálódik, mert nem attól normalizálódik, hogy egyébként telefonon bejelentkeznek, hanem hogy azokat az orvosi szolgáltatásokat, amelyeket korábban igénybe lehetett venni, most is igénybe lehet venni, és ennek a helyreállásáról azok az emberek, akik beszámolnak, egyéni beszámolók úgy, amiközben nem egyéni beszámolókra volna szükség, azt érzékeli az ember, hogy ott változatlanul olyan a helyzet, mint mintha egyébként a járvány itt lenne a kertek alján. Nem érti az ember, mi történik miközben egyébként a termelés többé-kevésbé áll vissza abba a normális mederbe, amiben volt, mert hogy nincsenek színházi előadások és koncertek, ez a kultúrát szeretők számára nagy csapás, de a világ egyébként a termelését tekintve, a hétköznapi működését tekintve nem csak ebből áll. de közben az egészségügy egyáltalán nem akar helyreállni, olyan úvintézkedéseket tartanak fenn, amelyek egyébként az egészségügyet többé-kevésbé abban a létezésében, ahogy a lakosság rendelkezésére állt, teljes mértékben, vagy legalábbis nagy mértékben megkötik. Az a kérdés, hogy érdemiek-e mindazon fenntartott, vagy most bevezetett intézkedések, amik az egészségügyet érintik. Megtörtént az új költségvetésnek a benyújtása. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy az orvosi kamera által javasolt, fizetés emelések azok, vagy, vagy a, a megbecsülésnek valamilyen Hol jelentek meg? Hol vannak ezek Ez a... egy teljesen jogos kérdés, de én nem ezt kérdeztem. Én azt kérdeztem, hogy hol vannak azok a nyitott ajtók, ahol be lehet menni a kórházba, és be lehet jelentkezni azokra a szolgáltatásokra, amelyeket egyébként ahol az egyes is. kórházak korábban felajánlottak kapacitásuk mértékében a lakosságnak. Ez hol van? Én nem tudok erre válaszolni, mert nem láttuk be a minden napi egészségügyben azzal együtt, hogy a lányom és vejem minden nap ott dolgoznak. Ők azt mondják, hogy némi, némi, némi fejetlenség van, ugyanez vonatkozik a felsőoktatásban is, de ez most egy más kérdés a szóbeli vizsgák azonnali, de én maradnék az egészségügynél. Mi akadálya van annak, hogy az egészségügy abban a mértékben állja a rendelkezésére a lakosságnak, ahogy egyébként más területeken az enyhítéseket bevezették? Meg egy rossz struktúrális alapon áll. Egy olyan rossz struktúrális alapon, ami nem teszi lehetővé, hogy igazi, érdemi, Strukturális rendszer szintű változások jöjenek létre. Tehát itt, itt lehet egy kicsit lyukas vödörbe, félig lyukas vödörbe önteni vizeket, lehet azonnali intézkedéseket hozni a tíz éve, nem csak tíz éve, az előző kormányzatok idején komolyan nem mertek hozzányúlni az egészségügyi De Csak mellékesen mondom, hogy ugyanez a helyzet az idős otthonokkal nagyjából másfél hete nem lehet arról hallani, hogy milyen kormányhivatalok milyen vizsgálatokat végeznek miközben másfél héttel ezelőtt még fejeket akartak venni és az ember nem azt gondolja, hogy másfél hét alatt az igény a világán minden normalizálódat Én értem azt, hogy az ilyet ember azt követően, hogy az ilyetsége oka úgy tűnik, hogy megszűnt, elkezd ugyanúgy viselkedni, mint korábban, Sőt. de azok a felelős emberek, akik azt mondják, hogy a korábbi ijegységed nem volt teljesen alaptalan, annól halványilag gőzöm nincs, hogy azok most hol vannak. Igen, ne számítva nem számítva a nem virológusokat. Nem. Nekem se, és a biológusok se tudnak sokat, hát mi azért egy-egy dologhoz értünk, és megpróbálunk önmagunk jó, de egyre széttartóbb az út köztetek és azok között, akik egyébként ezeket a korábbi mondatokat legalábbis látszólag úgy tűnt, hogy megfogadják. Hát hogy mondjam azt, hogy remélem, hogy nem. Remélem, hogy azért valami... Elnézést, amit egy... tapasztalni lehet, az ezt mutatja. É, igen, lehetséges. Nem tudom, utólag fogják ezt tudni hitelesen, Uh, Egyetlen virológus se beszél arról, hogy augusztus 15-e után tömegrendezvények egyébként szédirányosak lennének. Ahogy én kiveszem, a virológusokon, ha múlna, minden visszatérne a normális kerékvágásba per ezer vagy per tízezer egészen addig, amíg a vakcina nincs meg, vagy amíg a immunitás nincs meg, és amíg a vakcinának a beadási módja nincs meg, mert azt mondja, hogy a járvány itt van a kertek alján, és erre figyelemmel kell lenni. Ez az óvintézkedés, akkor, amikor Olaszországban dúlt a vírus, akkor nálunk tízes skálán nyolcasra jelen volt, most ez nagyjából négyes szinten van jelen. Igen, így van, azt tudom csak mondani, hogy nem lehet megúszni ezt a járványt olyan abszolút strukturális váltás nélkül, amit én szerintem két évvel, vagy nem egész két évvel egy választás előtt egyetlen politikai erő sem mer megtenni annak idején, volt egy kezdeményezés, ami elég átgondolatlan volt, kórházbezárások, gondoljunk a lipótnak a bezárására emiatt a most az utcán lévő hajléktalanoknak a nagy részében skizofrén, szólyos, állapotban lévő emberek, és vannak és így tovább. Tehát ebben egyetlen kormány de tíz év óta, amióta valóban a világgazdaság oldalvizén is a jelenlegi kormány sokkal szerencsésebb volt, bizony meg lehetett volna alapvető dolgokra tenni. Én nagyon elfogadom a orvosi Kamara véleményét nem politikai hisztéria keltés, ahogy március elején. Ö, de de ezt nem lehet leegyszerűsíteni az orvosi fizetések megemelésére? nem, nem hogy nem? Így, így igaz két kérdésem volna, az egyiket adáson kívül tenném föl, a másik pedig az, hogy a szíves figyelmemet a Magyar Tudomány 2020 júniusi számára, és amennyiben ezt a figyelemfelhívást megismételnéd a nagy érdemi számára, azt megköszönném, mert azra azt vettem ki, hogy ez egy fontos lapszám. Így van, nem szoktam főszerkesztőként ilyen, hogy mondjam, termék megjelenítést ilyeni, e, de megjelent Rossics Ignáci és Ablonci Balázs vendégszerkesztésében Trianonról egy elképesztő, okos, tudományos, sokoldalú e, cikk e, sorozat. Úgyhogy a e, június elsőjén ez megjelent online már, már e, mindenki számára ingyen letölthető, semmiféle regisztráció nem kell. Ez általában a magyar tudományban megjelenő cikkekre igaz, például bárki le tud bármi. Öteni, ezt különösen ajánlom egy hihetetlenül kiérlelt történészi szemlélettel, sokoldalúan minden nagyon sok vonatkozásban ö, olyan ö, kommunikációk vannak, ami én szerintem euh, tanítani euh, tanításban is alkalmaz. A jövő héten még a szerdátban 8 órakor belemásnék, aztán elköszönnék átmenetleg tőled, és volna egy kérdésem, amit feltennék adáson kívül. Kis türelmet kérem. Köszönöm szépen. Talus Andrást hallottak. Kérdés pedig a oh. 061.87-0877 kerek 4 percen át, aztán felhívom Duran Pétert. Ma a 2020. június 3-a szerda van, és 3 perccel múlott fél 9 óra. Csak a puszta. Ez a kétfejlencsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli agymenése azzal kapcsolatban, amit tudni kell, vagy érdemes. A tévéműsorból még 12 perc van a hátra, a műsorból pedig 27. 061877, 0877, még három percen át. Jó Ti ajánló, Ez történik. velem beszél. Üzenetet szeretnék, hogyha üzenem, hogy hívjam fel az illető a hajja. Kit és milyen ügyben? Csak hogy hívjam fel, ha hallja. Uh -huh. Uh -huh. Ja. Belonka. Okay. Aki címzetnek érzi magát, hívja fel Veronkát. Ha van abszurd, ez az. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszontalásra! Én még mindig ezt a veronkát próbálom feldolgozni. Nekem nincs veronka ismerősöm, magamra tehát nem tudom venni. Nem létező veronka ismerősömnek a telefonszámát sem tudom. Nincs is semmi, ami 0877 először. és, és... és... Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont Jó Tessék! Ö, azt szeretem volna mondani, hogy, hogy a Giga tehát a csúcsforgalmat említette, és erről a csúcsforgalomról nekem az a véleményem, hogy ez nem az a szituáció, amit meg lehet ma ítélni, mert... Milyen csúcsforgalom? Felvályom? Mit megítélni? Említette a giga uh, torlódásokat. Szeptemberben, ha, igen. Nem igen. a kerékpárutak. Igen, arra a... kapcsolatban, igen. Megvendik. Eladni másodszor. Néhány. 1-861-877-0877, senki többet? Jó reggelt! Jó reggel. Jó reggel, kívánok, Bazsui, jól vagyok és Falus Andrással nagyszerű volt a beszélgetés. Köszönöm szépen! Én is. lehet? Hát nagyjából kezdünk itt Magyarországon úgy tűnik, mint hogyha a normális kerékvágásba, aki követi a híreket, az tapasztalja, hogy a koronavírusnak a hatása az megvan, de aki felszínes, az gyakorlatilag már el van a deaktéri gyilkossággal és az amerikai minneszótai rendőrtörténettel aki a nyakára térdelve Floydnak őt egyes orvosi vélemények szerint megfojtotta, kettesek szerint nem, és azt nem mondom, kedves Péter, hogy minden pontosan úgy van, mint ezt megelőzően, mert hogy majd a Mercedes gyár és a Tata indiai teherautógyár hogyan fogja a logisztikáját megoldani, és létrejön-e az a központosítás, amiről te beszéltél, hogy az egyes üzemek nem lesznek a világban szétszórva, ebben valószínűleg lesznek változások, bizonyos elemei a világnak azonban pontosan azokra a hétköznapokra emlékeztetnek, mint amilyenek voltak 2000 19. novemberében? Hát annak, akinek van munkája. Annak, akinek van munkája, akinek van, meg nincs munkája, hogy ezt milyen mértékben hozza összefüggésbe a koronavírusa, vagy hogy mennyiben látja ezt hasonlóképpen, mint ahogy látta 2008 után, azt nyilvánvalóan tőle kell megkérdezni. Azt kérdezem tőled, ha már itt tartunk, hogy te mit látsz a hazai munkanélküliséget illetően, hiszen a Magyarország és a nemzetközi trendeket élesen külön kell venni, ha egyébként majd Elemzésre méltónak találjuk Matolcsi Györgynek a növekedés.hu-n megjelent három válság Magyarországon című népmesséjét, ami itt van előttem. Hát most igazából a csak annyit látunk, a felfutó látjuk. Tehát hogy ott a Hova futott és már föl? Vírus, és a... Hova futott már föl? Hát most ugye pontos számot, ezt meg nem mondom neked, megmondom, ő szintén, annyit látunk, hogy volt egy munka erőpiaci sok tehát egy csomó ember a munkáját, és akkor most az a kérdés, hogy az elkövetkezendő hónapokban e, hányan tudnak visszamenni, dolgozni. mi a nyár, a belszódi turizmusnak ez szállhatóan segít. A külföldi turizmus az, az valószínű a nagyságrendekkel kisebb, már hogy a külföldiek Magyarországi leutazása nagyságrendekkel kisebb lett, mint a, az elmúlt években. E, és akkor még az a kérdés, ugye ez a szolgáltató szektornak egy része, és akkor az a kérdés, hogy az a, a ipar, a, ami ugye szintén történő megrendelések húzzák, ugye a magyar ipart, hogy az mennyire fog taprálni, valószínűleg nem fog, én arra, arra számítok, hogy nem fog visszamenni a válság előtti szintre, megkezdenek dolgozni, és akkor meglátjuk, hogy ebből milyen konjunktúra lesz. Én nem tudok erre előrejelzést adni. Lesz egy erős felpattanás, úgy, hogy nem érjük el, mostanában messze nem érjük el, a tavalyi végi idénével is Ugye, jól ismerz, most már engem, Péter, jól tudod, hogy én alapvetően az érzékszerveimre vagyok utalva, a megérzéseimre, amelyeket az érzékszerveim által összegyűjtött információk alapján létrehozok. Én ilyen szempontból vagyok egy kreatív valaki. Falus András akadémikussal beszéltem előtted, akinek azt mondtam, hogy a tudomány és a hétköznapok, már mint az operatív törzset nevezem hétköznapok, a tevékenysége sem volt párhuzamos, de egyre inkább eltartó. A tudomány emberei viszonylag vészjóslóan, megoldatlan problémáról beszélnek, és az operatív törzs által megjelenített hétköznap pedig a korábbi normális hétköznapi valóságba való visszailleszkedést sugallja. A számomra mérvadó forrásokat olvasva, hallgatva, ugyanez a gazdaságot illetően ugyanilyen volt egy viszonylagos párhuzamosság, viszonylagos párhuzamosság nincs, de olyan, amikor a kvázi operatív törzs és a kvázi tudósok e, ugyanazt mondták, ez most egyre inkább széttartó, e, amit én a hétköznapokból érzékelek e, egy mindennap nagyjából két óra időtartamban jelentkező műsorban, abban meg azt érzékelem, hogy a vírustól való félelem szinte megszűnt, ami pedig a társadalmi feszültséget illeti az alapvetően nem a munkanélküliségből, hanem egyéb korábban is létező problémákból adódik. Ebből nem az következik, hogy amiről te beszélsz, vagy falusandrás nincs, ebből az következik, hogy én egyébként a receptoraim által a világból mit érzékelek. A kettő között lehet szignifikáns különbség, és nekem erre oda kell figyelnem, és nem az a kérdésem, hogy milyennek az oka, de mégis azt kérdezem, hogy ez hogy lehetséges. Amire persze te mondhatod az, hogy így. <gül> Egyrészt így. Másrészt úgy, hogy az Operatív törzs, az Magyar Magyarországon az Operatív Törzs is egy politikai aktor. Ugye a politikai nem is aktor, hanem egy végrehajtó, tehát hogy nagyon erősen a politikai ö, szerepet vállal, és politikai üzeneteket is megfogalmaz, illetve amit csinál, azt. Annak a Jó, én is ugye mondtam, mondtam, nagyjából csak, hogy érzékeltessem. Tudom, hogy nehéz az átmenet, és hogy az átmenet ez egy tudományos kategória, vagy legalábbis nagyon nehéz megvalósítani, zsiripelni. De a karantén és a szabadság közötti különbség pontosan az az ajtó, ahol ki lehet áradni, és amíg a karantén egy tökéletesen értelmezhető, az ajtón kiáradva azt mondani, hogy légy óvatos fiam, az pusztába kiáltott szónak tűnik. Annak, de ugyanakkor az is ez van egy, egy, egy ö, ö, valós igény arra, társadalmi igény, Valóban jön szempontból társadalmi szükségszerűség, hogy, hogy, hogy kezdjünk vissza a normális kerékvágásba úgy, hogy egyébként amennyiben a, a számuknak hinni lehet, mert pedig azt gondolom, hogy nagyságrendileg hinni lehet azok a számoknak, amikor Magyarországon tudunk, úgy tűnik, hogy a vírus terjedés az sokkal lassabb és sokkal kevésbé intenzív. Tehát nehéz is, mint amire még a legrosszabb lehetőségek készülve már a számítottunk. Tehát ö, azt kell mondjam, hogy ez egy jogos igény, ilyen formán, egy vagy nem is jogos, de egy érthető igény, és a politika részéről pedig egy érthető reakció, hogy ebben az esetben igyekszük szabályozni engedni az embereknek bizonyos megszorításokkal, remélve, hogy ez azt is jelenti, hogy a konjunktúra, a munkaerőpiac, a vállalkozások, azok, azok hát erre pozitívan fognak reagálni, és javul az a helyzet, ami az április-májusban drámai volt Magyarországon. Sokak számára. Már ha jól megnézed, jól megnézed ugye főleg jelenek Európában, nem volt olyan gyugalmatlanul intenzív uh, járvány sok, tehát relatíve fertőzöttek meg a kórházi feszültségek, a járvány a járványügyi feszültségeket, hogy, hogy sok fertőzött volna a kórházban nem volt, csináltak bók, más baj, ugye? Jó, ami a kórházakat illeti, arról különbeszéltem Falus András, hogy yeah. számomra az felfoghatatlan, ami ott történt, és ami változatlanul történik, és az ezzel kapcsolatos lakossági türelem, a számomra annak a bizonyítéka, hogy az emberek olyan mértékben manipulálhatók, hogy megérdemli mindenki azt a politikát, és azokat a politikusokat, akik ezzel, ezen módon vissza tudnak élni. De Tehát, hogy egyébként vagy... az életet normalizálják, az egészségügy pedig ilyen mértékben nem normalizálódik, az számomra nem megérthető. Ugye, ha nem vagy érintett benne, családilag vagy személyesen, akkor, akkor ugye ez egy olyan történet, hogy másodtörténik. Jó, figyelj, az én Facebook ismerőseim beszámolnak különböző egészségügyi problémáikról, amelyeket meg kell oldani, és amelyeket éppen oldanak, Tíz emberből, tíz magánegészségügyből ad közrefényképeket magáról. Igen, igen. Ez, ez, ez egy olyan gyomros volt egyébként a magyar egészségügynek, amiből nem tudom, hogy... hogy Jó, de drága Péter, a magánegészségügyben pontosan ugyanazok az orvosok járnak el zömbében, mint akik egyébként az állami egészségügyben vannak jelen. A orvosi kamarai takság kell az ottani működéshez is kétségtelen. De ami a gazdaságot illeti, úgy mindenki csak most várja, várakozik. várakozik hogy ja, jó, de most véden... kiderül, hogy ez a koronajárvány, ez egy úri huncutságot hozott létre, olyan úri huncutságot, ami soha büdös az ember nem gondolt volna. Most mire gondolsz erre? Mindazt, ami ennek örvén történt. Én ezt nem úri nem, nevezném. Ez egy teljesen váratlan és nem kipróbált helyzetre öm, adott olyan reakció, ahol, ahol az országok... Ebben neked teljesen igazad van, ennek az részben. intézkedések egy része erre vonatkozik, a másik része pedig arra vonatkozott, hogy arra az időre, amíg az ellenfél csapata nincs fönne a pályán, annyi gólt rúgunk neki, hogy azt akkor, amikor visszajönnek, már soha a büdösségre nem fogják tudni kiegyenlíteni. Igen, de ne felejtsük el azt is, hogy a jármányra adott ö, az járvány egyszerre adott intézkedéseket legitimálta azt, hogy más ország is ilyeneket csinál. Ilyet hogy hasonlót. Sőt, egy bizonyos szempontból Magyarországon még, még, még bizonyos intézkedések nem is voltak annyira erősek. Például e, nem, nem voltak igazi borbezárások, kényszer borbezárások a vendéglátó helyeket, mondjuk az iszlámokat tüvére. Jól, társadami egyéb társadalmi jelenségekre is utalok itt. Igen. Ez így van. Tehát hogy ez. Ez volt, de ezzel gondolom ezt már ilesültek. Azt kérdezem tőled, a... hogy az a nézzünk két különböző szemben, és nézzük először a világot, és aztán jöjjünk haza. Uh -huh. Az az ellentét, amely erősödő félben van, sőt van, aki már az eszkalálódástól tart Kína és az Egyesült Államok között, annak a jelentőségét, uh -huh. te miben látod, vagy hogyan látod. Ez egy óriási jelentőségű dolog szerintem. Um, és uh, az, hogy ez elkövetkezett, ez szerintem elképzelhetetlen. Az, hogy ez uh, a sokak számára uh, erősen unszimpatikus Donald Trump számára számlájára uh, írják, és ez, ez most meg így alakult. Uh, ő volt az, aki először ki hát a maga eszű módját, szemtől szembe, hogy bizony ott egyrészt lopás van, másrészt meg, meg háborús hadviselés van. És ezt a két dolgot nehéz lehézek euh, az adni. Egyrészt, ugye a szellemi termékeknek a kell nagyon nagy vonulan szellemi euh, Termékek vonatkozó tulajdonjogokkal nagyon nagy van bánik Kína. Másrészt azt tudjuk, hogy a kiben hadviselésben télen járt és rendkívül agresszív hatalom ebből a szempontból. Duranelli Péterrel beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. E, valójában, e, ugye, ráadásul, ugye, most lehet arról hallani, hogy Hongkong és Tajván mennyire lesz kvázi hasonló a Krímhez, e, mi várható ennek kapcsán, illetőleg ebből a gigászok küzdelméből mi fog következni? Én ezt nem tudom, mert ugye óriási tétek forognak kockán, és, és attól függően, hogy milyen... E, ez, milyen az, ez az összecsapás, hogy ez elkerülhetetlen, vagy elkerülhető némi surlódással? Szerintem elkerülhető, viszont hogyha nem sikerül elkerülni, akkor tényleg nem tudom. Mi lesz belőle? Az, hogy Hongkongot Kína előbb-utóbb idézőjelbe be fogja darálni, tehát Hongkongnak a státusa valamilyen formában megváltozik, azt szerintem nem lehet elkerülni. Az, hogy Thailannal mi lesz, az, egy, az már egy másik dolog, az egy, az egy keményebb dió. Ugye ne el, hogy ahhoz, hogy Thailannal bármi legyen, ott azért egy. Teljesen nyílt katonai agverszióra kell, hogy sor kerüljön. Per a Hongkong, ugye Kínának a, Kínának a része, egy speciális övezet Kíná belül, de mégis csak kínai politikai szemhatóság alatt van. Mindenféle önállósággal meg autonómia jogokkal elvileg. Ugye ezt próbálják megnyilválni. Taiwan pedig de facto egy külön ország, ami ráadásul még szárazföldi határa sincsen Kínával. Tehát, hogy ott történjen valami, ahhoz, Ott most van az amerikai haditámaszpont, vagy nincs? Ö, ezt nem, szerintem nincsen. Azt gondolom, hogy nincs, de ebben ezt most erre nem vennék mérget. Katonai védőernyő van, és katonai elkötelezettség tájlans az van, amit ugye a jelenleg amerikai kormányzat legalábbis szavakban ö, még jobban megerősített. Ez de... gazdasági szükségszerűség, vagy politikai szükségszerűség, vagy a kettők között nincs különbség? Hát a nem, Hát Amerika számára politikai szükségszerűség, vagy a nyugati civilizáció számára politikai szükségszerűség. Gazdasági kevés, mert, mert, mert, az, mert, mert Kína sokkal nagyobb beszállító most már a világban, mint Tajvan. Régen Tajvan volt. Nem, nem, nem, most az Amerika-Kína Amerika relációban. Hogy, hogy gazdaság, ez nem? Szerintem Amerika számára kevés gazdasági jelentőséget jelent. Tajvan is, Kína számára is. Egyébként. De Amerika egyébként számára mekkora gazdasági kihívás jelent? Kína? E, mindenki számára azt jelenti, jelent gazdasági kihívás, de Amerika számára szerintem, az elsősorban ez a két ok miatt, amit az előbb említettem, tehát egyrészt a szellemi tulajdonnak a, a szellemi tulajdonnak nagyvonalú kezelése, illetve mindaz, amit e, Kína a e, kívelhadviselés terén e, elért, mondjuk így, vagy teszt az elmúlt évtizedekben, legalábbis az elmúlt 10-15 évben, az bizony Amerika számára um, erős aggodalomra adhat Tehát nagyon úgy tűnik, hogy Kína minden um, lehetőséget megragad arra, hogy behatoljon um, az Egyesült Államokba um, a különböző informatikai csatornákon. Keresztül. A koronavírus járvány hozott-e a világgazdaságban alapvető változásokat? Lettek-e alacsonyabbak vagy magasabbak a hegyek? Emelkedette vagy csökkent-e a szó természetesen átvét értelmében a tengerek vízszintje? Fé, ez most inkább ezt úgy, eh, ahhoz tudnám hasonlítani, hogy az upszen, eh, valaki odamegy, irgalmatlanul gyomorszájon vág, összeesel és fekszel a földön. Ez volt eddig. És akkor utána valahogy összeszedöd magad, és ekkor is felállod. tudsz járni, ez azért az, hogy nagyon-nagyon fáj. De azt nem tudod még, hogy komoly szervi bajod lett az ütés kapcsán, vagy egyszerűen fáj, és majd elmúlik. Most itt tartunk. Oké, okay, ebben van, van, akkor megérkeztünk Matolcsi Gyögy három vásár Magyarországon cíművírásához. Van jelentősége a Nagymárton történetnek, vagy az, az uhanyiradó része? Szerintem van jelentősége. Van jelentősége. Ő nagyon sok mindent alakította a magyar monetáris politikán az elmúlt év az elmúlt tíz évben. Azt kell mondjam, hogy az, hogy Magyarországon más lett a kicsit a bankrendszer, más lett a Magyarországnak a más lett a pénzügyi stabilitás erősebb lett a pénz Ebben neki volt komoly szerepe, illetve az általa vezetett csapatoknak volt komoly szerepe. Ö, az, hogy egyik pillanatról a másikra ö, feláll egy ilyen, egy ilyen beosztású ember, akinek ilyen fontos megbizatásai vannak, az ilyen körülmények között, amiről, amiről sejtésünk, van, sejtésünk van, mert olvastuk a különböző médiumban. Az minősíti a jegybankot, mint intézményt. van -e jelentőség a jelentősége a pénzügyminiszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke világlátása közötti különbségnek? Van, van, mert az nem jó, amikor ennyire széthúz a magyar pénzügyi irányítást, aki két legfontosabb. Szereplője. Azt kérdezem tőled, hogy te látod-e azt a gyereket, aki majd létre fogja hozni Magyarországon a Magyarországnak megfelelő finn vagy balti modellt, vagy ez észrevehetetlen? Ugye ez alapvetően arra vonatkozik, hogy Magyarország milyen megoldásokat választott a gazdasági életének fenntartására, és erről mi régóta hosszan beszélgettünk, és ahogy a gazdasági problémák megoldását választotta, az is azt mutatja, hogy Magyarország milyen úton jár, miközben te alapvetően nem egy ilyen modellben gondolkozsz, és ez a modell azon a módon, ahogy Magyarországon viszonyulnak a hétköznapokhoz, ebben a formában megvalósíthatatlan ahhoz ugye euh, szerkezeti, tehát ahhoz nagy volumenű változtatásokra van szükség. Te látod-e azt a gyereket, aki majd felnőve ennek nekiáll, vagy ez láthatatlan? Abszolút nem látom, és elsősorban azért, mert az az intézményenszer, ami Magyarországon kialakult, és amit nagyon erőteljesen építettek ki az elmúlt tíz évben, az egy ilyen Ugye ez a te ez, visszatérő szüveged. Igen, Igen, tehát az erőforrásokhoz való az, hogy, hogy minden vállalkozó az előforrásokhoz nagyjából egyforma e, esélyen szérjen hozzá, ez Magyarországon messze nem adott. Ugye Magyarországon van egy deklaráció, hogy építsünk ki egy nemzeti tőkés elitet, és erre használjuk fel részben a magyar részben az európai adófizetőknek a pénzét. Ennek az elitnek a kialakítása folyik, és ez minden felülír és Matolcsi az a növekedés.hu-n közreadott dolgozata, amely valójában egy elemi iskolás szintjén már, mint hogy mindenki számára érthető módon magyarázza el, hogy valójában, amiről a Duranelli beszél, az nem igaz, mert semmilyen gyomros nem volt, volt egy kisebb horzsolás, de mi ezt kalkuláltuk, és mi ezt megoldjuk. Ezzel te, Duranelli Péter, kezdesz -e valamit, vagy átléped, mint valami kutyakakit? Mert nem azért nehéz velem mit, mit kezdeni. Pontosan, pontosan, pontosan. Nehéz, nehéz velem mit kezdeni, én nem tudok ebbe, ebbe. Anál is inkább, mert most már ott tartunk, hogy valaki valamit ír, akkor eleve a szerző már megcímkézi az olvasók felé a szövegnek az üzenetét. Tehát elolvas, tehát látjuk, hogy ki írta, és, és már rögtön mielőtt beleolvasnánk, kialakítunk erről egy véleményt és ezzel igazából el tudok mit kezdeni. Egyébként ugye azért azt kell tudni, hogy, hogy reszteretesen sokat ö, nem tett bele ennek a válságnak a kezelésébe a magyar gazdaságpolitika. Tehát, hogy az a segítség, amit nyújtott, az nem volt túlságosan nagy a gazdaság legtöbb szereplőjének. Végül utolsó, de folyamatosan visszatérő kérdésem, hiszen nem először találkozol vele, miközben a szavak kicserélődtek, a magyar gazdaságpolitika az bizonyítja, hogy így is lehet. Lehet, hogy van számos ellenzője, számos kritikusa, aki azt mondja, hogy másféleképpen hogyan lehetne sokkal nagyobb eredményt elérni, mások azt mondják, hogy ez egy léket kapott hajó, ami el fog süllyedni, és közben vannak a hétköznapok nagyjából a kettő között. Ez a kettő között, ami itt van, ez mire bizonyíték? Mire bizonyíték? Mire bizonyíték az én házam, ahol folyamatosan elmondják, hogy mi mindent kellene felújítani, ezeknek a 98%-a nem történik, meg mégis a házban szerűen lehet élni. Folyik a víz, van, fűtés, égnek a lámpák. A társasházéken egy csodálatos történet, aki már lakott társasházban, az nagyjából tudja, hogy Magyarország miért működik úgy, ahogy. A társaság, ez, ez egy csodálatos példa. Ugye a társaság maga az egy, az maga a tőkeállomány. Tehát az egy, az egy működtetni való tőkeállomány, az egy, az, egy, az egy eszköz. Igaz, hogy lakunk benne és nem élünk vele, de ez egy, ez egy eszköz. És az eszközt azt felelős gazdaként kell, kell, kell ápolni messzi előretekintéssel, áldozatvállalással. Ahhoz, hogy mindig megfelelő módon működjen. Ugye Magyarországon jellemzően nincs, tehát nincsen meg a hagyománya annak, hogy közöket, tőke eszközöket felelős módon, hosszú távra tervezze tudjunk működtetni. Szembe állítva Magyarországot, Ausztriával, ahol azt kell mondjam, hogy a több ezer éves hagyományai vannak Annak, hogy komoly komplex eszközökre kelljen működtetni. Magyarországon, úgy a társasházakban, jelenleg úgy van, hogy amikor a dolog már egyáltalán nem működik, amikor már olyan fennakadás van a működésben, ami az élet a mindennapi működést akadályozza, akkor kezdjük bele valamit csinálni. Ez is egy eredmény, mert van a országokkal akkor ahhoz csinálnak semmit, és az egész lerohad úgy, ahogy van, és aztán ott hagyják. Magyarországon nem, de ott nem tartunk most már nem tudom, 2000 éve, vagy ezer éve, bocsánat, ott nem tartunk, hogy ezt a előre tekintve felelősen megtartsunk egy olyan színvonalon, ami, ami kicsit több annál, hogy a minimumot nyújtsa. Ezért van az, hogyha átniunk Ausztriába, akkor de szépen le van nyírva a fű, meg szép tisztaság van, meg nincsenek romos épületek, egyszerűen azért, mert Előre gondolkoznak és nagyobb áldozatot vállalnak a jövőért. Nem csak a jelenért. Mert a jelenért vállalunk áldozatot, van, aki még a jelenért sem. Talán ez a különbség. Kelet-Magyarország és a nyugat között. Hát nem kelet-Magyarország, hanem a kelet-Magyarország és a nyugat között. Köszönöm a rendelkezésre állást. A jövő héten még igénybe veszlek, én aztán még három hétig vagyok, aztán nyári szabadságra megyek. Nyilvánvaló, ha valami extra dolog történik, akkor igénybe veszem a segítségedet. Addig szeretném megköszönni az itteni áldásos tevékenységedet, és a jövő héten még jelentkezem. Én köszönöm a lehetőséget. Én köszönöm. Szia Péter! Szia. Duronelli Pétert hallották. Néhány percig állok az Önök rendelkezésére, aztán már én sem állok az Önök rendelkezésére. 061-877-0877 Kicsikét be vagyok pipázva lehet, hogy el is vagyok házban lehet, hogy a kelletén élné a tényleg... Többet hibázva, de valahogy eljutok arra a pontra Hogy majd gondolkodok naponta arról a szülke lányról Aki a az éjjel befonta, Az éjjel befonta álmomban Befonta Az éjjel befonta álmomban Az egyik este a 061877 0877 A súgta, hogy csak az Alkalmat leste Arra, hogy utolérje Végre különben Úgy érzi végen Legalább pillanatokra Az életéből Maradjon nála Legyen a vendégem Maradjon nála Legyen a vendégem Köszönöm, Jó reggelt. Jó reggelt. azt szeretném mondani, hogy Pécsi vagyok, elsőkörös, hogy ez a duronelli beszélgetés ez óriási volt, és ő egy tényleg áldásos tevékenységet fejtett ki, de a a maga, a, a, a, a maga kérdezése nélkül fialaul, ha, ha maga nem megy ilyen mértékben bele. És hiába volt óvatos, nagyon becsületes, nagyon-nagyon nagy, nagy ember, de ha maga nem megy ennyire keményen bele, akkor nem tudja, nem tud kibontakozni ez az áldásos tevékenysége, duraj. Higgy el, hogy ön legalább olyan áldásos volt. Köszön és nagyon köszönjük, sok. Az a legjobb a személyzet hajtoljánk És a örömből ezeket a faradat a rímeket És a kérszín a a örömből De nem akarom látni a híreket, hogy bombát az arabokra Gyerekek szakadnak szét a prót arabokra, Hogy arccal a farnak ilyen 061877, 0877 Csak senki 7-es perccel múlott, 9 óra és 9 óra, 12 után már nem leszek itt Ami azt jelenti, hogy 5 perc van még hátra De a nem jobban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 Július harmadikán lesz nagy valószínűséggel, az utolsó kelyfejancsi ebben a fél évben beleért, hogy az áthúzódik kicsit a jövő következő fél évbe, és elképzeléseim szerint szeptemberben folytatódik. Az utolsó pár hét még kísérleti lesz, mint amilyen kísérleti volt eddig. A távol idejére, mármint most, 9.12-től és holnap 7.10-ig dörök, kisdék is doktor, dr. Fialajános a nevem, kukac.gmail.com 061877-0877 először Ha tehát másodszor 261-877-0877, senki többet? A mai műsor elkészítésében közleműködött Fiala Fialajános, Fialajános Fiala János, és Fialajános. János, Köszönöm az összes stratégiai partneremnek a segítséget, beleértve azokat, akik anyagilag teszik lehetővé a műsor elkészítését. Bűvelkedjetek, jöjjetek, legyetek ennél is többen, döröpontfialajanos, létezünk létezők és újak. A véletlen, a jóisten nem feltétlenül ebben a sorrendben. Viszont halásra.